Nessa quinta-feira, 29 de setembro, a Igreja Católica Apostólica Romana, na liturgia celebrada em memória a São Miguel, São Gabriel e São Rafael, nos oferece duas leituras para nossa meditação: a leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, o 13 e o 14. E a segunda leitura para nossa meditação, leitura do Apocalipse de São João, capítulo 12, versículos de 7 a 12a. Escolhemos esta leitura para nossa meditação. Nossa missão é evangelizar. Leitura do Apocalipse de São João. Houve uma batalha no céu. Miguel. E seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. E o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu e todos os que viveis nele. Essa é a palavra do Senhor na leitura do Apocalipse de São João, capítulo 12, versículos 7 a 12a.